Măgarul și țăranul Țăranul, tocmai pe măgar, Și-l puse de pază vătav grădinar, S-a lunge din câmbre cu zori, Năvala de vrăbi și ciori. Măgarul, din fire cinstit, Nici nu s-a gândit de o iarbă măcar să se atingă Și nici cel puțin să o lingă, Necum l-a furat. El are brațul curat, Dar harnic, din patru picioare, Dă în răzoare să pui pe goană în poene, pe hoațele acelea cu pene. Și astfel, și deocamdată, grădina rămase tocată. Țăranul de furie sare și pune ciomagul întins pe spinare, Bați jocuri de peste tot locul. Că bine făcut, dobit tocul, sudalme și rele cuvinte, îmi se minte! Așa se cuvine atunci când îți pui și tu că pățâna ta goală cu a lui. Măgarul, țăranul, grădina, a cui o fi vina?